ميران محترم والدین کو مولانا زین اللہ صاحب دا دورہ تفسیر القران دا 107 نمبر کې سټ چې په مسجد امیر ماویا محلہ حټک سولډر کې په سېتمبر 2008 کې شوه دديده ملایدو پته یا ساتي اشعادی توحید سنت کې 61 اېنډ سیریز مارکس د دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزدې مین چوک جنگیر اور سوابي پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر اغه تعالو کېو درگاہ جوړکړی او درگاہ کې ناس کې دې ښه پيو بلدا کته سوهو یتکه جولاږي خپل کور ډیر سجاوي یو طرف ته کیناره میناره پرې بل طرف بل طرف بل طرف ته داغه او دا کمنجورو اغه درگاہ کې یو طرف ته یو طرف ته یو طرف ته بنارسه دار سي خارکړي دا جولاږي ډېر په حکمت سره مجګر افتاري په کې مجتراسه لاري ماړي پری دي راځي او په سړي کې سره د رتيال طوراته کی هغه مج پکې را دا مې جورو ساده مسلمانو اړېر په طریقو طریقو سره په خپل ټوټکو موټکو راګیرایو په خیر الله ولیکین جوړایو بلدا دکه جوړاګي دا مج خوري نه او بس رب لا شور هاږي وینې د نووس کی نور له سوي کې تعالو چې د خیالو کې د جوړاګي په دې جال کې چې ته یو مج اسې او ځوړن پروتي دا د دا مچخوروری نه دکه من جوور دا سلیته نور شووي نه سریب د مینه ایمان د و دا لا ن کټ کو ایمان وله طبباقي په د درګاولله ایمان بالاهبرې چې د د خاورې سطح د دا مالکې ستا د د بدونونه اچوه د د دا کنج ک چې ته بټی کې د خو ایمان نه ته بیا بل د د جوراې د تاسوګورئ دا تو تکرې اودارګې دا کمترې وه غیرره دیځان ته جاې جوړئ او دی د بار نه خټې راړي را جمع کو حاج دا حالا کو د زبرګه مچوي یا بل زبرګه پدوی ډیر زبرګه تعالډه کله نګی ټکمک لگای نه نو اغم دان ته خټه مټه راځم کی کور جوړی خو دې دا جوړا کی کور جوړی د تا سړي د باره صد پتره متره وړی یو دا کم نه نه کور جوړی دې دا ګیډ نه تارو وباسي څه کوي لګیډ نه تارو وباسي دغه مشرک منجو د دلیل د قران او حديث د خپل ګیډ د لایله مثال الذین مثالا کسانو اتخذو چې ګردی سواده ده نه نور مددگارانه کما سلیل ان کبوت پسند دی او د دې جوړاږي بعد مفسرین ذکر کوي اتخ پی او شپکس ترګي او په دې کې دنه یو زهرلی ما ادمی ښه کما سلیل ان کبوت پسند جوړاګیا اتخذت بایتا چې جوړکی کورو بعد بيمارو کې کار ورکی جوړاګیا به حکیمانو ته پوس کوي كَمْزُورِ و ناان لَبَيْتُ للب بوتې ل ب لاان کاوت اوقی نان کمزورې د کوورنو نه جواکډی وغیرره بعضې کلی او جولاګي په دی کې د بعضې حقیمانو سر غه چې غټې نخې په هیپ ایبیسی کې کار ورک ناان ل بوتېله بتو لاان کو بوت ته په کونو کې کمزورې کورته جولاږې دی لا کاو یامون کاشي په دونه خبره خودی پو دی که الله ی ع مادوونه مندون نه من, من شي یقین الله پیژې حال دغ چا چې دورته چغی س والله الله نه الله زره وردې حکمتتونو والا زیاد دی تکل اممسالو نظرب حال الناس او دا مثالونه منږې باید نه خلکوته مثالونهله چاته ب لناې خل ته خو خلک ټول نه وما یاکیلو اِلَّا الْعَالِمُونَ نَبُوِيگي پدي مگر شریف عالمانا حضرت شيخ القراني والحديث علامه الدهر علامه الشيخ عبدالسلام الرستمي مدذل العالي رحمت الله عليه فرمایله اخوا اخوا وما يعقلها الا العالمون مثال پدي مثالو نپويگي شریف عالمانا نتا نور به تقليد کيا او ما يعقلها الا العالمون الله له علیمون مګ صرف عالیمان نه په دی مثالونه له ما پو ایمان ب غويره متوی نهقلل کوي چې عالم هغهکسدي چې د الله په کلام کې غور فکر کوي او تواعت کوي پهغیبانې عمل کوي چې اللهړناارس کوي نه چې په کومو کارونو الله پ ک د کوي خلقلله او استاتې وال ار پیدا کلی الله اسممانونه اووز مکې بله د ظار د حکه ان فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ یقیناً په دې کې دی برد د فرض ایمانوالو اطلما او یی له کمنل کتاب په دې آیته کریمه کې د مخلوقات او د اصلاح یو نسخہ ذکر کړي د خلق او اصلاح او پس سر رازی دوه خبرې په کې ذکر کړي یو تلاوت کول یو مسکل قران لستل او مسکل دې سره به اصلاح رازی او په دې کې آداب ذکر کړي د فرض وتلو لولا اغا چې وحي کیږي تا د کتاب نه ودا کتاب لولا کتاب لستلو کتاب بیانوا په عمل کا واقع مسوا لاتا او پابند کیول مانځه قران لولا منذنا کا وا ان صلاه تا او بیا پروجې هډیر ډیر قران لولا او دې لپاره لك د خپل وکابر ارشادات ګوره د معمولات امورات ګوره زمون په کابرو کې حضره شي الحديث مونا زكريا رحمت الله عليه د غید زنانه او معمولات تړي حیران شي مونا زكريا رحمت الله عليه ملاقات ته وتن رالو ملما د ډېل لري نارالو نافتي حضرت شيخ الحدیث رحمت الله ته قران تلاوت کو تلاوت یې کو کو کو, کو دي کې پای نماز پاینده مازه ټیم راغی ا د 10 تفاصیل او د 10 حکم مدره ده منځو شو ملما اوس یې جما نه بته پوښو کی سوک یې سوک نه پدارنګ به کې ما دي من <میلمة> مغرب اخو غل نهسته ماځګر مون نه بیا ته علاوه شو لکه محام اذان شو عمل مده کر روان شو ګورارې شروع کوو وې دا روژه خدای چرای خدله د ورځې ته بلګېدلې ښا چې دې پکې ډوبل سکې نه داسې د دا قران تلاوت روژه کې زیات تر قران لوستلو وتلو او ډېر بد قسمتې روژه راشي روژه لاړشي قران روانلې او ډېر نارینه زنانې پدری رضی کیا سلو رضی کیا دا قرآن نیو ختم اشپینا وقت پوری ناشو گیرے کیا اتلو ما اوحیاء الیک من الكتاب او بیا قرآن لستو کی لگا لگ جڑا لگ لگ سوچا و فکر کول جدا خون کیا اتلو ما اوحیاء الیک من الكتاب لولا آغا چوہی کولی تارا کتابنا واقم اسوالاتا و پابندکا و دمانزا اوز دا تاثیر دکر کئی چې مجھ سرسکی گئی ننسلاته ت نپشا ی المونکار یا کې نندا منځ من خلکو لرا د بیا د کار او د نااروا او نه دمون سره خلک د ګونه نه من کېهی سفا چې کم یو کس منونه کوم ظال تندي کې میراب جوړ کړي خ د ک بیا به ح راغلی د بیا کې ټلیویژون تناستی سیونه سیډیگان ګوري نو حدیث کې راضی چې کم یو انسان لرا دا موږ د ب نه د نااروا نه نا منه نو په د منځ سره د لا نه نرم دی دا مو دی د مو سره سره وی غنا کوي یا غور د موز بلکل موزنی صدایان تووج پهکنې ورنا کوم مونسړی توجو سره ااخلا سره په دیان سره چېله ته ولاړم دا الله در بار کې ولاړ ما او د د مانده په انتظار کې ز الله سره مناجات کوم راغې فورن الله اکبر او لاس په نامودې د الله سره خبرې کې توجو الله ته زکه دې الله اکبر کو تکبيره تحريما د دنیا سوچونه فکرونه له شاته کو اولاد پنامال لا ته درې دو او لږه سبحانك الله اللهم وبحمدك په سوچ سوچ سره بیا بیا رکوت راځي سبحان رب العظيم سوچ کې یا الله چې ټیکم تا تا بیا چې تذی سبحان ربي الاعلى پاکی تعالی رب زمان کته علای زغدک مو کو تاونه ډکې دا مونږ چې بیا سلام او باسی سوال نه پیدا کیږي د ګناه کوي بیا خو چې موږ پتا و جو سره یې کنه آ کنه مزال الحمدلله رب العالمینو بس دزد الله اکبر موږ سوت دیو کو پتا کې شل رکاله تراوی وترنه نه حرکته مونږ دی دا ورتی سرکاته مونږ دی پدې کې موږ سو کر ته الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر او پېو تراو کې موږ له اثر نالي موږ سو په الله اکبر الله ډیرلوي الله ډیرلوي الله ډیرلوي تسنغلال وی غنی تتا پړکه سونه يرلال سو سو کرتا وری الله اکبر الله اکبر الله اکبر ارې ورکات کې سوسو کرتا ولا ذکر الله اکبر او ذکر دا الله ډیر لوی دی یا د ذکر نه مراد ذکر پاکه توحید سره ولا ذکر الله اکبر والله یعلم ما تصنعون الله پوئږي پاس جتا سوی کو بل ادب ذکر کئ یو ادب ذکر کو وقران للہ ذې مدب مسکوا الله ذکر کوا ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن تاسو باسم کوې د اهل سره مگر په طریقہ چاهي استدا په هسته طریقې کې باسم کې چې د منازره وخت رالو نو په خو اخلاق سره په احسن سره دته نظره کې کنزل کې او پوچ خوله اضې داسمه کوهلهزی نه زله موې نو هم سواده کسانو نه چې زلوې کړی د دی نه وکوو تاسو ور ته ووا من نه بللهزی انزل ل نه سره ی واخله چې کتابو ګوره توه تنجیل د بوره منمهه نم نهمه تازه او سری د تات دا کوی من نه او تازه زمون دا اړو من نه او زهغکس توه تنجیل د بوره من نهما غه نم نهما وکولو من نهبللهدي او دله ل او دا مونږ هم خلکوته الحمدللہ الحمد الله په دداره کې زه ټولو اکابرو تتسکره کوم او که پهچ کېمان ه مالله شوی خووم خ والی که مان د تې او چل نه ور یریږي چا پهکم میدان کې کار کړی دی د قرآن خدمت چا کړی د شقیاتو ب آاتو رد چا کړی دی د رسونه واونو رد چا کړی ساسو د پالله قسم یت خوچ نه پهلوپکر په جمع کې یا پ خپلو دونونه کې خوونونه وال که ایمان تیر ک. الحمدللہ ثم الحمدللہ دلته مونږ د حضرت شیخو الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علی ذکر پا آداب و سرکو د حضرت مولانا نتیو الدین غروغشتوی رحمت الله علی د حضرت شاه منصور بابا جی رحمت الله علی دارنګ د دا نور خپل اکابر دیوبند نامو پادرب احترام سرکو او که سوک دایي خلاب خلاف خبره کې جواب کوو دایي طرفنا قولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم و قولوا تاسو امنا بالذي مونږی مان وروړې پا چې نا دلشي او چې شوی دلشي دي تاسو ته و ايلهنا و او ما بو د تاسو یکی او ذات او نحنو له مسلمون مونږ یو لال ثابت دارکون کی او کذالک انزلنا اليك الكتاب او صداقت د قران ذکر کیو پس لورو طریقو سرا. او د ارانګي موږ نازل کړي ته او واګه سانچ ور کړي ورل موږ کتاب اغي مان سادي په دې کتاب سره او د دې کسانو نه بازیا غړي چې مان په ساتي او انکار نه پایتونو پاتونو دا مونږه مگر کافرانو و ما كنت تدلم من قبل اي نبي رسول دي اوله قران صداقت معجزه نه مني تاغه ر دین مخکې لستلوګړي ته امي تا خو مدرسې کې سبق نه ویلې ساغه استاد او دا پیغمبر دا امکی دل دا مستقل معجزہ وا چې نه مدرسه ليزلې نه هاستل کې وختیر کړې نه یو نیوستلې زلې نه کالج ليزلې نو استاد مخامخ ناش او د عادیانو سمودینو واقعیت ذکر کوا د موسی او د عیسی حالات ذکر کوا د یوسف او د یاقوب حالات ذکر کوا د قیامت حالات ذکر کوا د بادې پیشنګوې ذکر کوا دا په دې دلالت کوي چې دا د الله دی او ما كنت تتلو من قبله <تصفيق> او تنوي تعالستلو مقددين كتاب تصلويخ قال او شو دې سره غوستا اختلاط او عمدت نه دی راغلی چې تاګی مدینې دکړه کړه وا تصلويخ قال پس ترجمه نه داسې کلام جاری کړو چې د معنی په اعتبار سره د مضامین په اعتبار سره د فصاحت نه ډک د بلاغت نه دا پدې دغه کتاب رښتونه کتاب دی دا معجز کتاب دی او دا دی قران دا خلا کې کې یادای پتراو کې اوري دا مستقل معجزه ده ورنه دا قران په نیمه چې په قران کې 114 سو سورتهونه دي پدې قران په نیمه باندې د پېدې کې یو د کيمستري کتاب دی یو سټډنټ ځاوري په یاد باندې ایمان دې تیر کې سوال نه پیرا کیږي اشتباهي تانوی رحمت الله علی لیکلي حافظان دې ته پدې کې غرور انولې چې ما غون قران و رولو. ما ته غون قران یا دې بل کتاب یا دې دکنه کې دونه عقلي دونه تکړې دو بل کتاب دا, دا قران معجزه ده دا مونږه ما پنن ما دي ګره پور لګیو قسم می دی په الله نه د مخبل طاقت شته نه د مونږ دونه ځهانت شته نه د ناس دونه طاقت د قرآن په لمعجزه را چې دی له سړی تنګیګینه وایې ولا تحتو بيمینک او نو لیکیت کتابه دا خلک یې ورل کم کم وایستلی بشیدا خو د قرآن په لمعجزه را دی له چې ناس په نو صحیح یا ما مخ د مونږ غریب او څو الله سه हात ور کړ الله پدې مازورګرګبا نه په کورسې نه استه په روځې په خپل په تکلیف کې دا غېره مون احمد جان صاحب راتلو دا نور پنګي دا کانې ناراضه یا جمال ګړې ناراضه دام ځان غذر ناراضه دا بندجاتو ناراضه دا یا قران معجزه را دا ځان تر خلک راکاګي ولا تختو بيمینکا او نلیکو تا کتاب په الله سره تا ته لکھنا پڑھنا نه یا تا کدا ته لیکل راتلې تا دې خلکو سره ناس تاسو کولې دا تاسو تا سر طور او تا بیارات خبری شروع کولی خلکو به خلکو بیده خلکو نوز دکلی که دا تا کولی نو پا دا غا وقی باشک کرو باطل پرستو بل هو آیات بیناتون فی صدور اللذین اوت العلم دا قرآن دا قرآن دا معجزه دا معجزه دا اعجاز والا کتاب دے دا خون دور کتاب دی دا مزی والا کتاب دے وی جمیعو الكتب یدرقو من قراها سواه حاصل کتاب فإنه فيه بدائع لا تمل القيامه بل هو آیات او دا قرآن سونه بعد مرګری مونته رابطه کوي وې جومغه سار نماز پاینې پوريم دورې وره دا هیڅ پکې انټي اته کېټې ټيمي او په دې په درې ګڼډې کې کوم تفصيله چې په هغه نورو کې درځ کېډوینه په دې کې دا قرآن مزامینه مراشی دا مشکلات آیاتونو حلم پکې راشي باز دې کې پکې تر피 نه وینو کوم راشي به ای ک پهې د سلوکو د تتصاوک نوکتتمر را شي دا خلاقاتو نوکم را شي دا قاعددو نوکتتمر را اصلاح معاش را را شي د صورت مظامیننم بیان شي ربتون هم بیان شي لدی ترجمم کېګیاه قره مجزهه بل هو وم بناتون بلکې دا یونه د خکاره او کله کله په کې د ملګرو د رویخورو د پااره د تنشي د لاسحان دپاره دا پهکې داسې د دا یو مضااه او د خنداه برم را اور ادبانہ بیر السلام مجلس, مجلس کمل کل کلا کلا تاسو وو بل هو آیات بیناتن با دي نور ته جوړ نشي ودې خو پکې ته ځخه خبري دا, دا خو زنو کوم الله لی تراولی مګرو تلغون تا را تازه شي بل هو آیات بیناتن بلکې دا آیاتونه ذکر اره پس نو دا کسانو کیچ ورتلې شي وی علم او انکار نکې پایتونو زمږه مگر ظالمان وقالوا او دی لولا لالهدله علی من ر اولی نشي نازلیدللی په د پیغمبرو مجزات د طرفه د رب د نه کلل انما ان مل آو عد الله یکنن د مجزاتو اختیار د الله څخه دی د پیغمبر لاس کې اختیار د مجزو نشته مجزه بیاو ه دی الله رکي او دا پیل د الله او په مجزه ک د بیا اختیار نشتا لهدا په کرامت کې دولیا او اختیار نيا او زموږ د اهل سنت د قيده دا کرامات الاولیاء حقن الاولیاء او کرامت حق دي او قران سره ثابت دي حدیث سره ثابت دي او یاد ذاته کرامت دلیل ګوريني ښا کرامات حجت نه ګرځي چې بیا خپل ان کې څپ کرامت او عم بداڅ کو نه کرامت حق دي او کرامت شریح حجت نه ره هول انمل آیاتو عند الله قلایا لیکنن دا موجزات و اختیار او یوات دا الله سره دی او زیم یر درک انکی اخکارا او لم یک پیم آیانا دا پورا دیل را شمونازر کرده تا لکتاب پا دیبانی لستیشی علیہ کتاب و لکافی دکنا پده که خامخا رحمت دی پده قرآن که خامخا رحمت دی و ذکرہ نسیت دی دفارد قوم ایمان روڑن کو قل او آیا کفا بللہ بینی و کافری الله زمو میز مېسکي فیصله کوونکي الله دی أغزاد یالم ما بالسماوات والارض شوفویږي الله تاسو چې پاسمانونو پزم کوګي دي او الذين امنوا کسان چې مان نه وروړو په باطل باندې او انکار کوي د الله نه دا که ستاندیتان یا نو وستاجیدو نکا بالعذاب او په تلوار سره تان غاډیا عذاب کنوی نیتا مکرر شوی نوحا مخا را غلی با دیل عذاب او خامخا را بشی دیل ناسا پا او دی با خبر نی یستا جی لونکا بالعذاب پتلوار سراغ والیتان عذاب او یکنان جہنم را گیر ان کی رکا پیرانو لرا یو ما یغشاهم العذاب کلچ با پٹ کی دیل را عذاب کلچ با را گیر کی دیل را عذاب د پاسد دینا وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ أَوْلَانَ دِي دَخوَدَ دِينا وَبَوَيَ اللهُ اُسَكِي آج تَزَادَ اجْتَاسُ کول يَا إِبَادِ الَّذِينَ تَرْغِيب إِلَى الْهِجْرَةِ سُو تَرِيكُو سَرَا تَرْغِيب إِلَى الْهِجْرَةِ ورگَيَا او مُهَاجِرِينَ لَتَسَلِّي ورگَي فَهِجْرَت کې انسان ته دوه قسم چې کله انسان د دین د پاړه هجرت کَيَه دله مه ته دوه قسم یو د خپل بدن خطر چی باید بدن ومی خراب شي دویم دا شیر از بل ملتا لالشما بلی علا کیتا زما د رزق بسکی دل دلته اللہ ذکر گئی یا کلو نفس انزائقتو الموت تا بخا مخا مل کی ار یو نفس مل کی گئی بلتا که تم مل شوی نستار پارا اللہ د مکان انتظام کرده د رزق انتظام الله کرده یا عبادی یا عبادی اللذین ایده ما بندگانو آکسانو چی مانی روڑ ل ان ارضی واسعا یکنن زمکا ذما فراخذا الله یزمکا ذما فراخذا زکدا موږ ستادان وبوی هو حلانگ شملنگ پدر کده سبحان دان ملنگ د الله دینه پارا ملک خدا تنگ نستو پای گدا لنگ نستو یا عباد الضینا اذه ما بندگان واکسانو چی مانې روللیدی ان ارضی واسعا زمکا ذما کې یو زی دې سوک در تن پری دې بل دې کا یو کلی کې دې پری دې بل کلی کا چې مات کې دې پری دې جړه کې کا فیا یا فابدول ازما عبادت کويو کلو نفس ذایقه الموت هر یو نفس سکون کې دا مرګ دی ثم ای لینا ترجوون به ما ته واپس کولی شي والذین امنوا تسلی الذکر کوي هجرت کا الله بدل بالا خانی در کی الله بدل بنگلی در کی والذین آمنو آگاهان چې مانې راوللې او, ملکڑے علیہ جبال دونو فیادی کے او عمل کړې په طریقې د نبی علی سلام او د نو بوی انو هغه ماخذ به ورکو مونږ دیلارا من الجنه غرفا د په جنت کې بالا خانه چې به یې په بلندې دوه نو داینه نه ورونا خالدین فی اد یوفی کې همیشې او غره د عمل اجر العاملین دا عمل کوونکو له نه سوبرو کسان چې سبر وکه له رب تو کللون پهپر ځان شپارې وقع من دابت دا تلی ده مړه د ریز غم م کوو سری یا ته ډوړی بره کې مغالی خوما او وقع من دابت دا ټول زنده سر دي چېله څوکه زهکور کې سره ډګديدي نو کدي معتی دي وقع من دبت او ډیر زنده سر لا تم دوور طاقت لری دروزه پیرا کولو اللہ یرزقها اللہ ولا رزق ور کوي وياكم وتاسل الله رزق در کوي اللہ ری دن کی پوی ذات د رزق خبره وکا ولا ان او اوکتو تاسو کی د دینه چا پیدا کړی اسمانونه وال ارض از اسمان نه الله باران راوری او دا باران د رزق د پاره سبب ګرځي د دې مکه نه الله دا بوټه راکې وتغار الشمس دامك ترى مربوط دي اوغور دي نور ترى الله غلي پخي او پاديس پومے پا ترى پکي الله رنگونا بدلي يو ولين سالتم كيتتپو زوكي ددي مشرکانونا چا پیدا كليس مانونا ازمكا او چا تابيكلين واراس پومي لا يقولون الله همادي واج الله فانا يوفكون دي و خالق الله دنور او سپو میمو سغر کونکی دات اللہ نفعن نا یوفکون و کم تربتا وادو لشد حق نا پر وامکوا رازق اللہ دے الله یف سطور رستا دی مئی شاہو من عباده اللہ پراخی رزق چالا چو د دخپلو بندگانو لرا اللہ رازق دے او گورا رزق سوک جمع کی دانتا دا رزق جمع کول جی دا زانتا لگیا ی زخیران دوزی کئیو دا یو صفت د مې غېره او دا یو صفت د منګکور دی ښه منګکبد الله اګجوار او داني د دا تختي او اکثر ته نه ير شي بیا الله یفطر رزقا کله الله فرمایي ان الله یفطر رزقا کله الله فرمایي ان الله یرزق میاشا کله الله فرمایي وما من دابه تن فی الارض الا علی الله رزقها هر چاته رزق ورکون کې الله دی اپوختانمو وی الله وی چې الله باسابکم چې ستاسو رزق پیدا کما ستا ريګ دی مال لاغ ستاسو وګوره موسی عليه السلام چې اګاڼه تا هم سارا پرهودا پي کې بلکانه پاګهاڼي کې بلکانه پي کې بلکانه پي کې کې یو چنجي دی او دا په خلک نشه پانا دا څوک ورګي سړیا پکانو کې دن رزق سوک دی سبحان مَیرانی وَيَعْرِفُ مَكَانِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي اَچينجي لګياري دا لاست تسبيحات وې سبحان مَيْرَانِي وَيَعْرِفُ مَكَانِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي الله يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ بَادِي يُقْدِرُ لَا زَكَ اَثَالِقُ يَا وَلَوْ كَانَتِ الْأَرْزَاقُ تَجْرِي عَلَى الْهِجَاءَ کدا رزق پتا لیمو باندې په خويار کېا وي دا ډنګر بټول د لګي دلا ته هلاک شي وو کمي مې نه کوي سړیا کم یو وای پی جی کړه دا کم یو کټي ایم پی له هغه ایم پی کړه ایم کار شي کار مې کړه خدای هر چا نړی راخوري او خبدماشه سره اخوري یې وی ویل غوا چې پی دوسه اخوا چې مناله متا الله راکی سړیا الله یرس تر رزقا ایم عايشاه منې بعد یو يقدر الله رضقو على الله دی اللہ سر رضقو گنا و فی سمای رزقو کم رازق دکان مگنا اللہو یبسو طور رستا دا مویا که زما دکان نی زما تنخان نی زما ملازمت نی زما کاروبار نی زبا خرم دکمی غاڑی د خبه مطلب دانی چی دنیای کاروبار مکوا ذراعت کوا ملازمت کوا تجارت کوا کاروبار کوا ہو رازقی مگنا اللہو یبسو طور رستا لیمیشاو الله পরা حکیم رده چل چوغवाडी د خپل بنديګانو نه او يقدر لا او څنګه یوالر دک الله پارته پویا ولئن سالتم کته د پوسوګي د دینه څوک را وری د بارینه باران نو په احیا ژوندې کوي پیسې رزمکه پس د مړواری نه نو حیات مستلزم نه سمال رنه وي چې په کم چیز کې ری حیات یې پای کې رسما می دلتزمکه د حیات ثابت شو ولئن سالتم کته تاسو ګیر دینه سو ګورای دا بارینه باران نو تاسو کوي پېترز مکا پس دو څوارینه دی یقولن الله نو اما دی بوایچه الله چې کلم مشرکم دا وي چیرزک ورکول وانه الله ذات دی توایا الحمدلله سی په تو نه دا کمال ثابت دي خاص الله لرا بلکې یو سر دینه عقل نلری او وما هذي الحیات الدنیا او ندیدا جون د دنیا او ندیدا د دنیا مگر مجغله د ولبی دیخه دنیا په عمر منا دیګه د دنیا په د عرغ... دنیا په عمر باندې غرور مکا وا و ما هذه الحیاۃ الدنیا ندیدا جون د دنیا مگر مجغله او یا لبی دی سګنا ما شومن مجګر راجمش لبی بیکولی کوټانه بیکول پایک به د ګوډاګیو د ګوډاګې واده کول د ګوډې او د ګوډاګي واده وړی وړی اکاډمی ولکړې لږې پیاله او وړی وړی کوټنې به جوړ کړې اج کارو ما خام چې را خوراک شو بس ارسل بهلته ورکې او کوټه به واړل دا د بس دا لبی نو وا ما هذه له حیات الدنیا له هغه ته چې سره په مشغوله ده الله دې یادنا او لعب به دې او زربنا کېدو ولته وي نو دا رنګ دا او دا زندگی ځان ډیرر مزین کوي ځان ډیر خایسته ک او دا انسان ته بسه بوس کېږي ځان بوس بوس کو دا د انسان نه اچړه یوسی دې غریبور پسې بیا روانې سوچونه او پیکون دنیا نی ول نه ورې دنیا پلااس نه را ځي بعض اوله مازې د دنیا مثال پهشان د سو دی سورې سایا د کوم خلک چې سوورو پسې منډوي که نه سورې پلااس نیول نه کوي په که د سوور نه راپ خوا منډه والله دا سوورې د پسې بیا را بعض علماء احادیث کرا دی یته د اخرت فکر کوا دا دنیا راضی او تا پر یپو کې بر خپل لفظم برولې تعالی بر یپو د دنیا راضی او ته سوچ د اخرت کوا احادیث کرا دی حدیث قدسی دی الله دنیا ته ای دنیا کم خلک چې زماره دین خدمت کیته خدمت کوا او ای دنیا کم خلک چې تا خدمت کول غوای نو خوستړه کا خو ته خدمت والا اغه عمره بخری کې پکې سمت کیری وما هذه الحیات زکاہ سالکوئی فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے سره دنیا اگا غم سارو بے گا دیئے فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے اس سے غفلت ہے جو اصلی کام ہے کچھ دنوں سے ہلے مشقت دین کی پھر تو بس آرام ہی آرام ہے دنیا کے لگا مجاہدوں کا لگا تکلیب برداشت کا لګ سختی برداشت کا عباداتوں کا په نفس و خواہش بائن لگا وان کې او د الله خبرو منا ځان د حرامو نه او ساته ځان د ګناورو نه او ساته ځان د بے حیا نه او ساته حیاواله اختیار کا مزي بکی وما ما د دنیا را عمر کو تیریږي و ما الحیات الدنیا او نه دی دا ژوند دنیا مگر مشغله الله به دار الاخرته او یقینا کور د اخرته له یل عام حاجوندوندے پورا جوندا حیوان حیات حقیقیه دایمه ته وي چې په ناپی ناراضي د غمون او هموم او نفاقي لو کان یعلمون په چری دی پوی دین پیدا رکیبو فلفل کې پیدا رکیبو د مشرک پیدا رکیبو فلفل کې فایذا ركبوا في الفلك شكلا دي سوار شي پکشته کې د مشرکانو حال ذکر کایو دعو الله رب الیلا لا خالقو انکی الله زرافو کارو دین سر مانو سره راغلو ییړ دی کنه چا چا نه چیرې لاس چت کې دعو الله مخلصین له دین دا ګوري بیا بادي تفصیل کوم نه ملایوي خا فایذا ركبوا في چې کله د سوارشي پکشتی کې د را بی الله له خص کوون کې الله له رپوکار دته دن سه په دعا بل نه چغه فلمما نه جا هم اللبرې چې کی الله ننجاتور کې په طرف ده وچی دغه وقت دي شرک یا ل ی پو بهما آاط ایناوم د د پاه چې انکارو کدي دغ سنه نا او د پارا پاه چې مضی واخلي۔ فصوفا اعلمون زرده چی دیبا پوشی بعد مشرکان باو داریاب کی بیتا انصار بوتانا غستی اخفلو انصار بی گولاگی غستی اختایان و جی کل بدا توپان رالو کشتیو پر دوبوی دو نو دیبا یا کل کل اگو بوتا ورو گردرو یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر او لم یرو اننا جعلنا حرما آمنا و یتخطفن ناسا تا دی مشرکانو بخواو شا خلقو قدر کهو لو کدا چونکی بیت الله ترخوا کې پاتې نو خلق با بیت الله د وژنه را دي عزت کاوه نو الله پاک له ذکر کې ګوره تاسو له علما دا حرام امن والا ګرځول دي د دینه غیر چا په خلک تختول شي تاسو له شرک کرے او علم یا راو آیا دي سوچ نه کیا او پدې کې علما او طلابو دیندارو خلکو تمې اشاره ده چه علموالو اے دینوالو اے جمعهتوالو د خلقت فطرت او قدر کی د دې پټکی او د دین په وجه مو کوي په لحاظ اګړ وړم کوي حکم پټاوې تاسو کخلک عزت کړئ د دین د خاطر او پیغمبر د مصلیده وجه نه کوي مطالخینه غلطه پیدا واغستا لم المیرو ان جعلنا حرم او ان که ژوندګي وا تفسیر به پليله په قریش کې کو دا غي صورت خلاصم دا د علماو د نهکانو خلکو ذمہ داری سی دی. او المیرو سوچ نه کوي چی منگرزولی دیتا حرم امنوالا او تختولی کی خلک دائی دا گیر چا فیرانا افا بالباطلی اومنن آیا دوی باطل باندی مان روڑی معبودان باطلا شرک و اسنام و شیطانانو و بنعمت اللہ فنیامت دالا چیغا نبی ریسلام دی یا اسلام دی یکفرون دی انکار کئیو ومن ازلم و سوگ دی غر ظالم ومن ازلم و غر ظالم مې منده اچانا چې جوړک الله باندې دروغه او کذب بالحق او اے دروغجن وګڼو حق لار چې قران او پیغمبر دی لما جاهو هر کړه چې ودارالو اي انبهي کی زیره دی رکھے دوه د پاره کافرانو والذینا جاهدوا فینا اول تر یو لگاوا ابتدا سره مطالق دی چې ګوره امتحان دی تیرک کو مجاهد دی تیر کی حساب ناسو أن يتركوا أن يقول آمنا وهم لا يفتنون امتحانات برازي والذين جاهدوا فينا آكسانو تزان كليا فينا زمون دردارة پارا, پارا ابن جزيو بلد بردست مانا كي والذين جاهدوا فينا آكسانو قاتلوا أعداءنا لأجلنا چه قتاله هو كو زمون دشمن سرادا ما دردارة پارا والذین ابذلوا والذین اهکسانو جاهدوا فینا چې مجاهد او کا جاهد النفسا د نفسره مجاهد او کا د شیطان سره مجاهد او کا د خوایشاتو خلاف مجاهد او کا د دین د دشمنانو خلاف مجاهد او کا فینا من اجلنا الا اذا من درزادا فاره لنهدیناهم محامهم بتوفیق ورکو دخلوا الاره بازوی چاچ زان وکړو پا دعوت دا تبلیغی دینا او پا اخلاسا نولانا دیان نوم اللہوی با علم ورکو دا دلائل و دا حقا دعی تا اللہ الحام کی دا حجتونو کم کس دا دعوت کار کئی کنا اغتا اللہ پاک الحام کئی اصر مضبوط دلائلی بیا یا اپزیل بن عیاس مانا کئی واللزین جاہدو فینا چاچ زان اکڑاو پا طلب دا علم دا دین کی پا اخلاس را د علم په حصول کې ځان وکړاو مجاهدې برداشت کې مسافرې وکې لنا هدینهم اللهوی طریقې د عمل بہت اسانې کوم یا سہیل رحمت الله علیه معنا کیا والذین جاهدوا فینا چا چې ځان وکړاو فتوا حد کې لاری د ثوابونو بہت او نو الله فرمایې په مجاهدې سره لارې کولاوم او مجاهدې ته چې کله وسړي یو عمل کولی شي پاتان چې هغه مجاهدانه اګه مونږه تاسو دا ډیم پوری ناش یو ګنټه یو نیما کله کی حالت کله تندې حالت دا حالت راشي اوس دین افص ناس ته د مجاهدې والذینا جاهدوا فینا او چې کله ثړید دین کار کیو د استلیسیو په حالت د مجاهدګی شي او دی الله تعالی سپورته کې له دواګان امبیا قبلې یو والذینا جاهدوا فینا هغه سان جزان کړي زموندره زادہ 파را اللارې زمونږه استادو درا غونډیدو دا مجاهدات الکړاو سکړاو دی هو دا کړاو یو شکل دی او دا د مهنت د خپل رضا لپاره سبب ګرځي یو ځکه کله الله پره ناراضی نشي اندو ستړی وخت نه راځي که مونږه تاسو کې ریا رااله که مونږه تاسو کې د شهرت او د جاه اغه تمراله لا اته په دنیا کې مستړی الته هم سنې یو هر وخت د نه اخلاص وختل چې الله زمونږ هر قدمه غستل تاسو د رضا لپاره وګرځي والذین جاهدوا فینا زکه حدیث کرا دی کنا کچا د یاده پاره او عمل کړي ک قیامت پرد برډم به اغه اور کې ګرمي کې د دې راسه پدی به ګرمي کې اور والذین جاهدوا فینا په دې وجه ګجراواله کې اجتماع حضرت شیخ ډاکټر طارق جمیل صاحب یې څنګه سټیج ته وخت او پچو شو نور مشرانم ناستو ډیر لویه مجما او به اختیار پچو شو خلکو ای اوری تاسو سو پا پا سٹیک تا, تا سو سوفی 100% خطر کامیابی کې او چې دې ستייט او دې لو سپیکر تاسو کولی دا 100% نقصان کړي 100% په خطر کې دي تاخه خراغليې قرباني کړي دا مجاهده کړي دا اوري دوتراغلېې پتلب کړي راغلېې طلبدار کې دي او طلبوالا الله خالی نه بوزي دلته که زمون په اړه کړه له چې خلک وي څنګه بیان وکړي څنګه در شوک بیا روط یار نن څنګه در شو بیان خو کدا پکې رااله تدی غاصراتم ختم شو او ردی بتاته ای ایس اجر ثواب بیانه بیان ملایویږي غت نقصان دیخه الی دی د موږ تاسو ته اخلاص نصیب کیږي زموږ له کډارانه شي چې دنیا کې راته خلق پویو ویو دنیا کې خلق خو ویو نه د دنیا خلق کارته وی وی دی خو یې الله چې پیرانه راضي شي یا الله د موږ راضي شي اې د موږ الله که موږ د خلکو په نظرونو کې د خلکو په کاغذونو کې ارذنګ ویو خو یې الله تعالی په خپل کې راضي شي یا اللہ مون تخبل رضا نصیب کی او یا اللہ مون تا نستار رضا غوارو تا نمو سبلسنو غوارو اللہ تا نمو یا الله بنگلی مکانات نو غوارو یا اللہ مون تا نگاڑی نغوارو ایده مون گا ربا ایده مون خالکا رمضان پده برکت سر در قرآن پده برکت سر امو تخبل رضا نصیب کی اللہ واللزین جا حدو فینا آکستان چیزان کر لئی زمدر رضا رفا را ہمغا وبخیم دلا زخل لارے او یکنن اللہ د موحدین وسره دی اللہ د مجاہدین وسره دی اللہ ابن اباد سے مانہ ک د موحدین وسره دی پسوره ان کبوت کې امتحانات ذکر کولو امتحانات برازی کلا نفس با آرام غواړي کلا پکور کې د مور پلا د طرف نه امتحانو نو کلا بتاته وی مساله مبانوا او مساله مبانوا ازار گونے دا مونگ پا غالا وقت امتحان بسو نئیو د دا نوح علیہ السلام پہ ذکر کا او گورا نوح علیہ السلام طول عمر مسئلہ بیان کڑیوا کیفیت د امتحان او گورا اور تا دانگل بپا کے رازی کلی کور با پریخو دل بپا کے رازی دیل تیار شے تیر روم کی صورت دے و نزول کی سلور اتیائم نمبر دی نازل شوی رستو د صورت انشقاق نا په ترتیب د سوراتو کې دیرشم نمبر دی ورستو د سورته عنکبوت نا هر چې مخ کی صورت کې ترغیب ال القران ذکر کا نو صورت روم کې مؤمنان اوطا بشارت ذکر کای یا مخ کی صورت کې په مؤمنینو ابتلا ذکر کا نو سورت روم کې پس د مصیبتونو نام مؤمنانو ته د کامیابی بشارت ورکړي یا سوره عنکبوت کې په مؤمنانو امتحانات ذکر شو نو سورت الروم کې ذکر کړي د توحید مسالې چې د دې مسلې په بیانولو به امتحانات راځي یا مکه کې سورت کې آغاز په جهاد سره نو صورت روم کې بیان د جهاد کوي یا مخ کې صورت کې فتوحید دلائل ذکر شو مخ کې صورت کې دلائل فتوحید ذکر شو او پدی صورت کې مداغي تفصیل ذکر کای یا مخ کې صورت کې ذکر وکړو د امتحاناتو د مصیبتونو پدی صورت کې وای فسبرو مصیبتونو باندې صبر کوي یا مخ کی ذکر کو ازمیخ برازی دی صورت کی وی اللہ و فتح یا مخ کی مثال ذکر کو د معبودان باطلا چا په شان دان کبوت دہ دا. دا پدی صورت کی داغی وضاحت کیا دا داوت صورت چې د الله پاک د امداد وعده د ایمان والو سره دا د دې دا وی دا ثابتور د رومیانو مثال ذکر کړي پدی صورت کې بشارت دی نبی رسول الله مومنان او تا او په توحید باندې او ال ذلائل اقلیه ذکر کړي پدی صورت کې یو عظیم شان پیشنگوئی د نبی رسول الله ذکر کړي چې دا د نبی رسول یو و معجزہ دا پدی صورت کې دا رومیانو او دا فارس هغه جنگم ذکر کوي ذکر چه پا کم وقت کی قرآن نازلی دا نو په آغا وقت کی دو مملکتون اغرط مملکتون او فارس او دا رنگی او دا کسرا او دا ایران دا روم او دا فارس او دا دوال چیو دا دیغ کې میسکی با جنگو نراتلا دا روم والم کافرانو فارس والا مکافرانو او اهلي فارس دا آتش پرستو او دا اهلي روم چې او دا اهلي کتابو اهلي فارسو فارس والا ایران والا دا خلک آتش پرستو دا اور بندگی کولا او روم والا اهلي کتابو نو دا اهلي کتاب دا مسلمانانو ته نسبتا نسديو پډیر اصولو د دین کې مشترکو د نبی دی سلام چې کله په مکه کې وو نو فارس والا او روم باندې حمله وکړه او دا جن په ملک شام کې ازرعاط او د بصره په میانس کې په دا وخت کې مشرکین دا غختو چې دا فارس والا غالب راشی دا کم آتش فارس دي چې دا غالب راشي او مسلمانان دا غختو چې دا روم والا غالب راشي په دا وخت کې فارس او اجه کم دین او غالب شو قسطنطنی فتحه کا او دا دا کسراب بادشاہ اخیری فتحوا کسراب فرویزو مشرکین دل تا دیر غط خوشحالی منوکی مسلمانانو لیل پیغور او رشگو گو ریکن ستازو کتاب والا کو خبر بیلا او مسلمانانو تا دیر تکلیف و رسیدو غم و لورسیدو الله تبارک و تل دا آیتون نازل کا غلیبتی روم اوز غپدی وقتی روم مغلوبه شو کمزور شو خدې واپس د کمزورېنا سیاغلیبون غالیب شي پسو کال کې دا یا چې مسلمانانو ورې دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی او ترحو چې دا ورې دا بابا زارو نو کې د مشرکانو مجالسو کې لګیاو چې ان شاء الله سوک سوکاله چې دا روم والے به شي مشرکانو کې وقص او ابي بن خلف هغه ورته دروغ وي او کنی شرط را سره ولګاو ابو بکر صدیق او توی که پدری کال کې دنه د دن روم غالب نشو نبیابه لسو خان زدر کوم او که غالی لسو خان به ترکه ابو بکر صدیق راغه د نبی عليه السلام په خدمت کې حاضر شو د رسول الله څخه کار م کوي ډېر جذبات کرام ډېر مونږه پکولو نو ماور نبی که درې کال کې روميان غالب نشو نو بس لسوخه به زره کوم او که غالی لسوخه به راکه نبی علیہ السلام په قران کې خود دریو کال ذکر نه راغلي قران ته حبز عسینی نه راغلي او د بضا اطلاق خود دریو نووال ترنه کال پوري کی نه کې دی درې کال نه لیک زیاتی نبی علیہ السلام ته لالشہ رضی الله عنہ په ځوست رسول خان شرط کړ دا خود دریو کال په دې ولا د امیات لګ سیوا کا چې دا هغه وکاله آیا نه وکاله ابی بن خلافه سیدا او چې کله او کاله تیر شو پروت او کاله رسته او د بدر او د مسلمانانو د کفار په مقام بدر کې جنگ شو او په دغه دوران کې د روم او د فارس انختاو شو او الله تبارک و تعالی روميانو ته غلبہ ورکا د مسلمانانو ته غلبہ ملو شو مسلمانان ډیر څه خوشاله او بای بن خلائف مرشه یو بیا بکر لاړو او دغې دا ورثا او نسل خوانه واستو نبی اسلام خدمت کی اراضی سلوخان می تیوا غستو نبی اسلام دا خیرات ک دا دقه ک چونکی دا شرط لگول دا په قران او سنت کې حرام دی او یا په دا وخت کې دا حرمت لا راغې نو زکه وسره بکر دا شرط لگولې وو نو دا آیتونه الله تبارک و تعالی نازل ک الف لام میم الله ہوئیږي په مانن دیو روپو غلبت الروم مغلوبش رومیان کمزورش روموالا دا احلی کتاب فی ادنال ارد پنیز دیز مکہ کے اغف انیز دیز مکہ کے فارس سرام وهم من بعد غلبهم سیغلبون او دا رومیان فرد دیکن زورینہ زرد جدی غالب بشی پسوکا لکے للہ الامرو من قبل و من بعدو او خات اللہ لدی اختیار مخید غلبی درومیان و نو رسطو او پا در رضبا خوشارش مومنان بین حصر اللہ پا امداد در اللہ سراب یا انصرو امداد که اللہ در چاچی وغاڑی اللہ زور وردی رحم الله علی ذات وعد اللہ دا وعد اللہ, دا دا اللہ لا یخلف اللہ وعدا او اللہ خلاف ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلکو نه پويږي نه يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا دي پويږي په ظاهري ژوند دنیا او د اخرت نه غفلت کیا پا دنیا پا دنیا کی او دنیا خو پويږي په دنیا کې مستی او د اخرت نه غافل دي حسن بسری رحمت الله له ذکر کوي درو په وزن پلاس کې معلومول شي همزه نه ور اوز بایو وارو وارو بایو دنیا پا حالاتو او دنیا په امورو بپوئی په تجارت بپوئی پا عیسیٰ کتاب بانے بپوئی ایو اوکتو الویده مانزو کسی جساو پا کمو خبرو واجب کی گی پتا بوتا نی فوی عالمونا ظاہرم من الحیاتی الدنیا پا دی پتا تجارت بسنگکو امچانا بمال عالم کم دے بے بدلوما پا دی پوئی او نن با اقل من ویم آغا چ چه پس مال داور سرعی دارا جمع کوریجی حالانکه د شرع پا اعتبار سره دنیا دارو تا اقل من ویل دا, دا اقل توحین ده یا علمونا ظاہرم من الحیات الدنیا دکہ اقل من سرعب قرآن والا خلق دی یا علمونا من الحیات الدنیا دی پوئیگی پا ظاہری جند دنیا او دا حیرتنا ناخبریو اولم يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ آیا دوی سوچ نه کوي خپل ځنو کې د خپل ځان په سوچ نه کوي ما خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ چې نه پیدا کړل الله اسمان او ځمکه او مَا بَيْنَهُمَا وَآجَرَدِ پمېسکې دي الا بالحق مگر د فاره د کار کول د حق واجل مسمو پنټم کرر سره وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَكَافِرُونَ أَوْ يَكِنَنَّ دِيْر دخل کو نا ب ملاقات د خپل رب لکافروا انکار کیا او لم یسیروا فلارض آیا دی نګرځي پام زګه کی چیو ګوري چې چی سرنګیو انجام دا کسانو سانو چې مخکیو دینا کانو اشد منم قوا دیو سخلد دینا طاقت علا وسارل ارض وا او اڑو لیوی زمکی وامرو او عباد کڑی وی اکثرا زیاد دائینا چې دی عباد کڑی دی وجاتهم رسولهم بیل بیناتے اور آغلیو دیتا پیغمبران دا دی پخکارات دلائلو سرا نن دی الله چې ظلم کڑی و پدوی باندے ولیکن کانو انکوسا هم یظلمون لیکن دیو پخپلو زانون ظلم کون کی فمکان آقبت اللذینا اساء وسوء ثم كان نبيا ان دا کسانو چې بدی کړيو اسوء ناکارا زکاج درو جې غنډيو ایتو نه الله او دیو د ایتو الله په ټوکی کوونکی الله یو د خلکا الله پیدا کوي مخلوقات بیا به دوپاره پورته کوي او دی الله لاله تاسو هرګردول شي او تَقُومُ تکو مسا په کمرت به کایم شکامت ناممي د بشي مجرمان آیا نودی دپاره شیکان شفا ارت او غبا د شیکو د دینا وقعو به شوه کافرین او دوو په شیکان ان کار کوونکې کا و او ما ت کووملی په د کوفر کوونکیوه و او ما تکو مسا په کمارت چې قم بشرقی عمل په د غرضبه خلک جدا, جُدًا پهزینا عامنو بس اکسان چې معې را وړهام سوال هااتې عملی وکړیو په طرق د نه بیا دی سلام دی به یو برون خوحاللوی شي خوشالوری به شي نیتونونه به عزت به و کیددي کفرو او کسان چې کفرې کړو د روژې ګنلیو زمونګیاتونه ملاقات داخله دا که سان با عذاب کې حاضر کړي شي او سبحان الله هينا تم سونا وهينا تصبيحونا نه پاک ويا الله لا په وخت کې کلا بي گا کاوي کلا سبا کاوي او الله لا ساين اسما نوزم کا کې واشين په حدا مازيګر کې کومات په ان کوي پنزم الزن هم په کې ذکر کوه هينا تم سون مراد ته نماز د ماسوطن او د ماقام و تصون د سبا موځواشیان مادیګ او توزون مااس په نه یحي من دید بیا د لا اقلی په توید باندې یو خ جولهحيیا منیت الله جو کو م... آ... الله پیدا کوي جوون دا مړنا الله د جووندینا هغه مل پیدا کویا او او بعض الله مل د جووندینا او آ... ییل ارده بعد معتی۔ او تازکی اللہ از مکا پر دو چوالینا دانگی با تاسو رئیست لی شئیو و من آیاتی او بازی دا دلائل و دا توحید دا اللہ نا ان خلقکم من تورا چه پیدایشی شروع کریست تاسو دا خورینا ثم ایزا انتم بشر بیا شوئی تاسو بشر تن تشیرون خواروار شوئیو و من آیاتی او بازی دا دلائل و دا توحید دا چ پیدا کړی تاسو لا د جن تاسو نه بيبيانه مخیر انسان ایجاد ذکر کو چې انسانات تي پیدا کړیا اوس انسان تا بقا سره راځي ليږي د انسان نسل بسنګي یا د بيبي سره نسل بسې واکیږي اغه د پاره اوس اغه دلایل ذکر کو چې دا د الله قدرت نخی دي ان خلقلکم من انفسکم ازواجا چې پیدا کړی الله تاسو د جن تاسون بیبیا نی لست کنو الیحا دا سکون حاصل که دا غی سرا نو گوره دی که دا بیبی بی او د ازدواجه جن مقصد ذکر که که خلق دا واده سرا پارا کئی او د بیبی سره پارا دا نو دا ازدواجه زندگی مقصد دا دی چلی یس لست کنو الیحا چی سکون حاصل که دا غی سرا او سکون بسنگ حاصلی د خزی میادی خوان دے او په بارتلي مزدورې تا دیاله تا دفتر تا ډیوټه تا دې غریب سره ستوما نرالو دا ولې زر را منډ کی مرحبا وتو یا سلام علیکم وتوی کینی پخپوې چاپیو کی او بو ولې کی دی هچ ګوځي ګوره خر وجه کنه ا ته نه چې روزګو ته کلاشې نذر د پارا نو خیر دی ا ته نه چې دا نرد ورو ته وتی استاد ما سره کی ویلی وو اته به لوس په کارما کیوبره आले ما نه په کووجکې لهبره وواري د خوارش کاکتهپوسې وکې ځکه به باار ب پریشان پرشانه شوي یا او سستلی شوي بهی نو د د به سکون حاصل شي او چې دا غریب سستړی استمانه دفتر نه را شي چې وګوري ور ته غ غټې غډ بهره کې لی خ ته شوه یاره ته پووس کې بس اونډی ته و چه را شي بس بیاله ځان ته وکو لوکوو ډوډی م دله پان کې دغهک ډړی داانته راوالي بيبي کوورې چرته تللی یا خو تللی من د جوانوخوازلی درګه ده او یا صاحبته شاپینګ سنټر دته لري خاصه ودا دته لري په دې غریته به اوري ستون حاصل شي دې غریته سوما ناراضي وبيبي کور نه یو دا غم خادو پسی ګرځي پړونی پتاخه کړی یو نتا پوس او نه اجازه ته هادي تو کرا دي کما زنانا د قاوین د اجازه نه بغیر د کور هوتله پ دې دروازه پسی پورې لانت تر اوري ګی ملائک پلانات وی یو وړو کیجورم خو نه ک و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا او دا څوک ژوند کی به لاري دا خزا خاون یو بل حقوق پیجنې که یو بل حقوق دین پیجنې نه بیا و پریشانیو خدای بزاند و نیم سره وې دي بزاند و دړنه وې نه بیا و کار خرابې چې ار یو وینا خوند دین کې دارا ولی دا جما کور ولدا دا جما د جن ملګری دا د دیما کم کم حقوق دي ذریله حقوق خیالو دا سوچ او خیال او ساتم داسب سونو وخم وینرتم اسی بیس په پدما شي خرسانہ کما دیبدا سوچ کئ او خذب دا کئ چې ګورا نبی عليه السلام فرمایلی کده الله نه الاو بل چا د سجده جائز وي نو نبی عليه السلام ایم ما بزنانه او ته حکم کړو چې خاوند ته سجده کئ د خاوند د نلوي مقام دی عائشه رضی الله عنها فرمایي ک یو سان تر خپل خاوند د حقوق په تاو لګی دا نو دا اخر د بشورو شي د خپل خاوند اغه پیزار به خپل وننګوبانه پاکه یو د خاوند دون الوی مقام دی نو بیا بده سکون زندگی او که د حقوق پټ ورته نې او دا غریب سره سما دفتر نه او د پټینه او د مزدور نه رالو دا وه تا زر زر غریب اراغلی نه نه سلام او نه او په غیری غریبون خلی رحمت دي بار خبر شوې استل شي وې دي د کارونو کې او داود له ټکه وای وای پلا دې را داوی رور دې را داوی روندار بري سماکي پور بري دا شروع ولا و شو مور دې را داوی او ګورګا و نډانو کور خولي ټي جن ټي وي تا هم ته سره ولو روښه مڼه تا هم کومندري دې او وڅرا براخ شو د ډوډې ټیم نه دا چله واه چله هاري وې دخته دا سو کله د تر کې بده ما شو دل ته پکو کاران دا کله ما دا مور په را کوي کړه سکه کله سکه غریب بیا پریشان بیا سکون نه یو داولې خدا پګه دې خاوندم غلط کدا دا دین پا محنت کیو لگاوا اون تارا سوکا رمخ کیو زانت سی روزا کی تلیوا دا مستورات و جماعت سارا دا مستورات و جماعت کی دیر فوائد حاصل شی دکا دا مستورات و جماعت بعد خلق مخالفت کی ہوئی دا ترتیب معلوم نی اگه کے چکم مستورات جماعت کی زی نو مخد اگه کور تفقدو شی اگه کورو کتی شی دے کور کی جماعت اچرے دو قابل لکنو دے بیا ځاناو ته هدایت بیانږي په بورکا کې په دستانو کې په بتاڅو زه بورکا کې بځه او ساده لباس کې بځه هغه کور ولې تاسو څخه بده کور دون وړو کې معصوم کور ته زیراځینام بلغه دران اصول راغی چې کار هغه اصول خیال نه نو بیا ته فتنو په سات کور بیا که ا اصول ته حق کار کیږي نو بیا کار صحیح دی هغه را په خپل مشران ذکر کوي چې دون عمر واره د مسورات جماعت کې اتلی شي کمه ځان <مازدانا> اتلی شي کمه نشي د لاټول کوايف دې تفقد په فکاري هغه کنه خلک ویني نه وړ بس ورله سره یار سعودي پچزي یا پسات خوريږي ښا غیر شادي شودا جنکي پک نه پریدي مشران دينه سخمنه کوي ها کم د مدرسي طالبابي جدي نو مور سره بزي ترور سره ويا مامي سره او چاچی سره هم ندي دا ګند دا ګن اصول دي اوبه په عموري مشوراکي هر مراکز او ولا مشران خپل حلقې آ... علاقې ترتیب ذکر کوي نو مونگ ترودان سی رو دا که لالا سی رو دا خاون حقوق و داخرت و قبر خبری ٹھولی ووری دی چه واپسے که مونگ رالو خاون دی و دور دی پسر اس تا یو دا پار اپتا که سی رو دا که بوزرخا بی خوڑی رو